A, așa. Cum zici, eu am, am ceva de făcut? Ich muss etwas machen. Sau... Mm -hmm. Asta înseamnă eu trebuie, dar eu am, da? exact ca în românește, ich habe etwas mm -hmm. zu machen. Zu machen sau ich habe etwas zu tun. Ich habe, ich habe etwas zu tun. Cunoști și verbul TUN, nu? Da, da, îl și folosesc. Practic, înseamnă tot a face, dar așa, mai, uh, mai general. MAHN se referă mai mult la ce faci cu mâinile. Faci ceva efectiv, ceva fizic. Da? Dar TUN este ce mai fac eu zilele astea, știi? Nu neapărat. Dacă, de exemplu, te întreb ce faci tu spui că caut o casă, uh, aici se potrivește mai mult TUN, în sensul de ce faci. Că nu faci nimic cu mâinile da. efectiv, ia? Da, caut, da, Exact, da. good Deci, hai Să mai întreb pe colega Hastu uh -huh. et vas zum tun? Tum tun? Nu, nu fără -tun. Uh, Da, poți să spui și tum tun Și atunci cum scrii? Nu știu Hastu Hastu yeah. Hastu tun Dar nu știu dacă tumul ăla e corect Nu, e tsu Hastu du vas Tsu Tun Hastu tun. vas Tsu tun Tsu tun tum -tum. Mm -mm. Pentru că tu ala este echivalentul A din românește. Dacă eu te întreb, ai ceva a face? Ai ceva, înțelegi? Astăzi nu mai spunem chiar așa, spunem ai ceva de făcut? Dar ăsta e sensul, ai ceva a face, ai ceva a mânca? Da, da, da, da, Și tu ala e infinitivul. de doed was tu tun? Tu tun? Nu, tu, tu Nu, nu, nic tu tun. Has doed tu tun? Good. Eu... Merg să mănânc. Ich gehe zu essen. Genau. Și eu vreau să mănânc. Ich will essen. Exact, aici nu se mai pune, da? Că e verb modal. Mm -hmm. Și aici nu punem tu. Bun. Și cum zici, ea mi-a zis că e acasă. Ziat Mhm. Good. Aici intervine una dintre problemele limbii germane și anume okay. <laughs> vorbirea indirectă. Întotdeauna, când tu transmii ceva ce ți-a zis altcineva, okay, folosim okay. Un, un mod verbal specific, îi spune conjunctiv. Conjunctiv. Okay. Da? Și. Din păcate nu e așa intuitiv, o să-ți fină dificil o perioadă, dar asta este forma corectă. Se poate învăța. Se poate învăța desigur. Și conjunctivul ăsta l-ai auzit, sigur, în, în diverse contexte, numai că nu, nu l-ai știut că așa-i zice, -ai, nu l-ai asociat. Cum îi spui copilului tău să stea cu minte, să stea liniștit? Blastruit blive sau dacă îi spui fi liniștit, nu rămâi liniștit, fi liniștit. Îi spui Zairuih. Zairuih, da. Zai. E. Zai ăla vine de la verbul Zain. Nu? Păi de acolo, de la Zain, fi. De la fi. Da, da, da. da Înțelegi? Numai că nu seamănă cu ce știi tu, cu bin, bist, erist. Da? Virzind. Okay. Și conjunctivul ăsta... Um, se folosește exact așa. Ich Ikzaij. Da. Du. zaiest, Practic, iei verbul și îi pui terminațiile pe care le cunoști, dar fără. nu funcționează nicio excepție. Deci, verbul este zain. Da. Și acum îi dai terminația la o parte, N. Da, și atunci Du. Du. Zaest. Zai, ea, vier. Vier, zainin. Nein, zain. Sei. Zain. Zain. Ca-i zain plus el. Er. Uh -huh. uh -huh. Zayet, zayet. Zayet. Zi, zayet. Zi, zayet. Zi, zayet. Zi, zayet. Zi, zayet. Zi, zayet. Zi, zayet. E, în românește se traduce cu zayet. Pentru că ea, eu am. E, expresia noastră de mai devreme era, ea a spus că nu e acasă. Dar sensul este, ea a spus că nu ar fi acasă. Tu n-ai de unde să știi dacă e sau nu. Știi exact. doar ce ți-a spus ea. Înțelegi? Deci aruncă, okay. aruncă o umbră de bănuială. Ea a zis că n-ar fi. Nu știu, așa a zis. Înțelegi? Și asta este folosită. în. Cum ar fi atunci. Zi Sie zi mir gesagt, da zi tu, zuhause sei. E, da. Înțelegi? Nu ist. Dacă spui oh, ist, da. ai garanția, ai văzut cu ochii tăi că e acasă sau că nu e acasă. Dar întotdeauna când transmiți a treia persoană, de asta spune vorbirea indirectă, când tu zici ce a, ce a zis altcineva, întotdeauna îți păstrezi o rezervă. Așa a zis ăla. Știi? Nu, Am nu, înțeles. sigur că în vorbirea de zi cu zi poți să pui și la prezent, nu, nu, nu se supără nimeni direct. Dar important este să știi și mai ales să îl recunoști în caz că vezi, da, să ieri, să Zai, asta înseamnă că cineva azi că nu ar fi acasă. Am înțeles. Eu, Zai, folosesc mult când da un să să trimit un șofer, nu știu unde, și spun... Zai Da, asta e altă uh, uh, folosința lui, este imperativ, adică îi spui: "Bă nu fi uh, nepoliticos", sau nepoliticos, ne, da? da? Asta înseamnă zai. Da. Da. Cum îi spui copilului: "Zai ruih, fi liniștit. Zai ruhig. Da? Nu, asta nu -a folosit niciodată, Dar... l-a folosit Dar zai sau zai netepat, sau eu știu o de. <laughs> Dar în situația asta este vorbirea indirectă și îi spune conjunctiv eins, conjunctiv 1. Am Aici trebuie să faci o diferență. În nemțește există două feluri de conjunctiv. Conjunctiv 1 și conjunctiv 2. Conjunctivul 1, ne referim la verbul ăsta zai", ia, i de exemplu, se referă strict la vorbirea indirectă. Deci sunt trei persoane, cineva zice despre altcineva ceva. Asta o să da. vezi dacă te uiți la televizor, întotdeauna se folosește când reporterul preia o declarație și zice primul ministru a zis că el face nu știu ce, dar nu că face, ci că ar face. Da. Înțelegi? Că întotdeauna când citesc, că nu știi sigur, dacă n-ai văzut, da. știi? Da, da, da, Bine, asta da, da, da, e cumva e originea chestii. Acum întotdeauna folosești, când vorbești despre altcineva, când raportezi ceva, clientul a zis că el, a, nu, nu spui că el va aduce mașina ci că el ar aduce mașina. Tu spui da. ce a zis clientul. Înțelegi? Așadar, trebuie să faci o diferență între conjunctivul ăsta, care este vorbirea indirectă, care e destul de simplu de ă, formulat, după cum vezi, dai terminația la o parte și pui ter -ă, terminațiile verbului. Și conjunctiv-ți vai, conjunctiv-ți care, l-am făcut parcă în una din dățile trecute, când exprimă o situație Ireală Eu aș Fi Eu aș mânca Eu aș fi Acasă Ich wäre Da Îți auzi aminte? De el? Da, da, da, da Deci da. dacă spun un românește Eu aș fi Se traduce fie prin is, va, is, Ich sei Ich sei, prin, Fie prin ich wäre da. În funcție de ce vrei tu să exprimi Înțelegi? Ok Și acum să um, Continuăm Um, deci asta e verbul zain, e destul de simplu. Verbul haben funcționează după aceeași regulă okay. și cum spui, uh, ea mi-a spus care are multe de făcut. Sie hat mir gesagt, ja, yeah. dass sie viel tun hat. No zi dass sie viel uh -huh. zu tun hat. Da, dar acum tu mi-ai zis Nu ai pus uh, vorbire indirectă Tu mi-ai zis, ea a zis că are Sau că nu are de făcut Că are de făcut Dar tu trebuie să spui, ea mi-a zis că nu ar avea e. Înțelegi? Adică trebuie pus și habană La conjunctiv După cum l-am pus pe zain mai, de, mai sus da, da, Cum am zis că în în timp. e la conjunctiv ver Nu Nu e ver nu. Deci, uh. haben la conjunctiv este, la conjunctiv 1, îi dai terminația n la o parte, și atunci ai habe. Exact. Și atunci cum sună propoziția? Ea mi-a spus, sie hat mir gesagt, yeah. sie nicht so viel zu tun, habe. Habe, genau. Deci, iar ar avea de făcut, zi? zi hat ne, ne, ne, ne. Nu, nu, nu, nu, nu, Ea ar avea de făcut. Zi-hete. Mm -mm. habă, zi-habă. Asta zi-zi-habă. Zi-habă-țutun. Ea ar avea de făcut. Zi-habă-țutun. Zi-habă-țutun. Da? și și-habă ăsta, e cum am vorbit cu zai. Exact, e cum am vorbit cu zai. Ar avea. Tu transmiți ce ți-a zis ea. Dar asta este una dintre situații... În care R er sau zi este zi habă. Er habă. În mod normal ochiul nostru e format pe ihabă, erhat. Pe da, da. Uite că există și forma erhabă. Eu când am văzut prima dată am crezut că e o greșeală. Că eu știam că e erhat. Nu are cum să fie erhabă. Ce bun, la dramatic, e grea la da, Înțelegi acum contextul, da? Înțeleg, da, da, da. Și cum spui? Um, copilul meu mi-a zis Că îl doare burta. My child had never said that he bauchschmerzenhabe. Sehr gut. Sehr bauchschmerzenhabe. Așa ți-a? Nu. Întotdeauna tu spui pentru că tu nu ai cum să știi 100%. Așa ți-a spus el. Poți să spui Anțele. că copilul meu are părul roșu, pentru că asta văd. Dacă îl doare mă seaua, mi-a zis că a făcut nu știu ce. Întotdeauna ești, ei cun, da, cu o umbră de îndoială. Așa a zis că ar avea dureri de burtă. Da? Am înțeles. Dar, Sir, bau în habă. Dacă, de exemplu, iei temperatura și vezi tu care are temperatura, atunci nu mai spui care avea temperatura. Că ești Adice, 100% sigur. E fieber Genau, e er fieber Da. Dar tot ceea ce este subiectiv, ce ți-a zis, da? Ich habe. Gut. Ich habe. Ich habe. Partea bună la, la uh, conjunctivul ăsta 1 este că formele lui sunt 95% la fel cu alea de prezent. Deci dacă mm -hmm. spui el mi-a spus că locuiește aici. Er hat mir gesagt. Mir, mir. Er hat mir gesagt. Er hat mir gesagt. Mhm. Uh -huh. Dass er wohnt. Nein, nein. Dass er. Dass er. Vot hier? Nein, da să aruncă verbul la final. Da er hier wohnt. Nein. Da er hier hear, von. Vonă. Deci, cum era erhab? Da, iau terminația de la. E, terminația vohne. E. La persoana a treia este E. Da. Și atunci ai phone. Vone. Genau. Ja, vonă. Gesagt, vorne. Dar se hier Dar cum zici Ea mi-a zis că tu locuiești aici Se hier vone Mhm. ți du hier vone Nein Da, vone ăsta e la fel Asta e la fel, da Dar tu du hier Strict Stric ja, gramaticale, este Vonest. Vone Ok Că Dar merge și vone Da, forma prescultată e vone Ok, și atunci, în ar fi vonest. Mm. Pentru și e atunci ai o de la una. Exact. Înțelegi? Mm. Uh -huh. Good. Da. Um, și cum spui, tu ai scris o scrisoare um, bună. Du, asta e negute. Scrisoare, letere... Nein, nein, sigur nu știi. Brief, der brief. Brief. <laughs> du hast einen gute Brief geschrieben. Dar Brief e der Brief. Du hast einen guten Brief geschrieben. Nein, einen, einen guten... Einen guten Brief geschrieben. Okay, noch einmal. Du hast einen guten Brief geschrieben. Genau, du hast einen guten Brief geschrieben. Schrieben. Gut. Și... El mi-a povestit că i-a scris o scrisoare bună. Er a mm -hmm. Mir, mir. El er Am o problemă groaznică cu ăsta. Da, er pe mir pe mine. Er Mirhetelt, iai iai. Dacă și. Mm-hmm. Unul. brief. Unul. Unul. Unul. Genau! Sehr gut. Dass sie einen guten brief. Guten brief. Um, Geșeri în habe. Geșeri habe. Yeah? Da? Good. Și um, el afirmă că prietena lui e frumoasă. A afirma. A afirma. Adică, a spune așa. cu toată încrederea, se, se spune BEHAUPTEN BEHAUPTEN BEHAUPTEN sau Behauptet? Behaupten e a afirma, iar er behauptet este el afirmă. Yes. Am înțeles. Și atunci, ea er behauptet uh -huh. că prietena lui e frumoasă. Dass er eine hat. Nein, nein. Că prietena lui uh, e frumoasă. Nu că el are o prietenă frumoasă, ci că prietena lui este frumoasă. Ea er behauptet uh -huh. dass eine schöne Freundin hat. Nu, tot. Ai spus că el are o prietenă frumoasă. Nu că are. Că prietena lui e frumoasă. Este. Er behauptet ja, dass das seine Freundin schön ist. Da, da așa da. spune el. Nu știi, dass seine Freundin, seine Freundin schön sei. Schön sein, uu, dar asta mai e de am folosit. Că ar fi, că e de la sein, nu? Trebuie să pui conjunctivul da. lui sein. Și da, da, aduce, da. <laughs> er behauptet dass mm eine schöne -hmm. freundin Nein, dass seine Că e. Er behauptet dass și aduce seine freundin seine freundin Șiun, zai. zai. El spune, zi, afirmă că prietena lui ar fi frumoasă. Er behauptet, dass seine Freundin că, sei. că, că, că, dass seine Freundin schon schon Good. Um, eu, uh, cred că, sei. că, că, că, dar zi. hat. Mm -hmm. Nu știu sigur, Hatte. cred. Eine... zi ai habe. Genau. Întotdeauna vorbirea asta indirectă o folosim după verbe din astea care spun raportează, zice, crede, speră, unde există posibilitatea să nu fie așa. Da? Da, așa e numai. Eu am gândit un pic altfel aici Când zic ich glaube Înseamnă că eu cred Da, dar nu știi sigur atunci, Da, dar pentru mine normal ar fi fost Eu cred că A, Înțeleg cum ai si spus fi. Numai că trebuie să iei Jumătate logică și jumătate reguli germanei Când Și da, <laughs> da. regulile spun Când că după falș. După verbele astea E bine să folosești vorbirea indirectă. După Erzelen, după Zagen, după Behaupten, după Berichten a raport -aia. Da. Zweifeln, vai aia să zweifeln Zweifeln, nu știu ce. Am auzit de el. Da, e nu. foarte important. Zweifeln înseamnă a se îndoi. Deci im zweifeln înseamnă dubiu, În caz Îndubiu. că nu ești sigur, da? Zweifeln. Vai, false. Mai, false, că vine de la 2, 2, adică două variante, ori așa, ori așa. În dubiu. Da? Ok. Adică. Da, bun, așa e, na, eu știu gramatica de Balcătă, dar nu am putut să aud. Good. Și cum spui, ea a zis că a văzut un film frumos. Zii, atunci, na. Da sie hat gesagt ja dass sie einen schönen De, der film der film einen schönen noch einmal sie hat gesagt da dass sie einen schönen film gesehen habe ja numai că este einen der film eine. aine aine parcă am auzit încă o dată sie hat gesagt uh -huh. dass sie einen schönen Film de Foarte bine. Ia? Vorbim da. indirectă. direct. Good. Și, apropo de asta, serial, știi cum se numește? Serial da, este. staffă înseamnă sezon. Că, de fapt, staffă înseamnă teank. Da, așa. Adică stafel stafel. de CD-uri. Că că Zerie. Dizerie. Serie. Ia, dizerie înseamnă serial. Film, da. în general, înseamnă film artistic. Good. Păi nu e atât de complicat, deci sunt două verbe esențiale, Zai, zain, adică plus uh, haban, și ele se conjugă foarte simplu, dai terminația la o parte și pui terminațiile conjunctivului. Da, mai e destul de greu pentru că eu nu l-am prea folosit și acum să mă... Da, e adevărat că în vorbirea de zi cu zi e destul de pretențios, dar uh, nu-i chiar atât de, de rar. Nu, nu, uite, dacă stau să mă gândesc după aia Nu, da, și, cu, și uh, probabil că tu nu l-ai uh, asociat, dar el se folosește. Se... Da, sigur. Când totdeauna când declar ce a zis altcineva... Good. Ok, dar... Um, Uh, apropo de Tzu țu și Tzum ăla Cum spui uh, Eu uh, fumez de 5 ani Ich rauche Seit 5 iare uh -huh. Și în ce caz este uh, iar, iar? Iare Iare Iare l-am luat Seit 5 iare z l -am l -am Nu, nu, ăsta e genul dar genul este oricum das, das, iar. E neutro. Dar okay. cazul, adică acuzativ, dativ. Irache, site. Nu e acuzativ. Nu. Zait cere totdeauna dativul. E chiar. Zait, micht, nach, zu, Da. Bei. Da? Si Și atunci, dacă e în dativ, lipsea ceva. Încă o eu fumez de 5 ani. Ich seit fünf n. Cu N. Cu N. Pentru că este dativ plural. Cinci ani, nu? Da. Și la dativ plural este den, și nu la urmă. Aici nu avem den, pentru că avem cinci. Am înțeles. Și atunci, enul ăla. jaren. Da. Dacă spui numai cinci ani, fiuf iare. Fiuf iare. Fără nimic. Că nu are motiv să aibă n. Nu e în dativ. Însă după Zeit e dativ. Deci ich că Zeit fie un Fjern. Good. Ok. Și acum cum spui um, fumatul este nesănătos? Rauchen ist... Ah, Sănătos? <laughs> da. Da. E corect. Sau ungezund? Sau ungezund. Ungezund e nesănătos? Raufenist sau ungezund Nicht e la fel de corect. Ja? Dar da. aici, Rauhen, este, ce e ca parte de vorbire? Fumat, pf, e, e substantiv. Substantiv, da. verb era dacă era, eu fumez, da? Sau, da, aici, nu, a, aici e, e substantiv. Fumez. Și dacă Rauhen. e substantiv, trebuie să aibă un articol. E, exact. Și, Rauhen, Rauhen, Rauhen. A, fie atât. E, e o regulă simplă. El provine, de fapt, substantivul ăsta provine din verbul Rauhen. Da? Da. Fiind substantiv să scrie cu literă mare. Da. În cazul ăsta, acum. Da. Toate substantivele care provin din verbe sunt das. Okay. Deci das rauchen. Das Rauchen ist ungesund. Das Rauchen ist ungezunt. Fumatul S este nesănătos. S da? Și da. dacă spui mâncatul îmi place? Um. Die. nu Die nu nu nu știu, da, vorbesc prostii, das essen exact. gefeldmier, da, mâncatul, das essen, das essen mir. și acum e cu e mare, essen cu e mic, deci să scrie la fel, nu doar prima literă e mică sau mare, ea mânca, iar das essen e mâncatul, da, But... ce e mare, exact, das essen, și, da, aici das essen, nu, vorbesc prostii, E cu dasul e, e, e, e cu un normal. I cu cu un singur să, E cu doi? E cu doi s i cu un nu? Exact. E, exact, Merge la film. Exact, este când e la jumătatea propoziției. El mi-a spus am că am ceva, aici. era nici exact das, ia? aici Aici articol. Da. Good. Și înainte de das sau după das vine tot timpul virulă, nu? A, în ăla cu, uh, cu doi de să? Da, da, da. Mirgeza. După el, das. Das și după a nu? Ziat mirgezact, virgula da. Exact, ziat virgula da nu stiu ce. Înainte de das, das. das. Good. Și cum spui, um, cititul um, mă adoarme? Das lezen. Uh, Aduarme, nu știu cum să zice. Um, ah. Poți să spui macht mich schläfig. So müde, Schläfig. Macht mich schläfrig. Ist nur schlaf, gleich Somnoros. Das Lesen macht mir macht mich. Nein, egal, ja, ja, mich, mich, bei nur mir. Macht mich schläfrig. Schle. Schlefig, ja? Schläfrig. Ja. Gut. In Două, de fapt. Zweifel și șlephele. Good. Și cum spui, uh, ai ceva, uh, ai cumpărat ceva proaspăt? Has no hast du etwas frisch gekauft? Noi how Hast du etwas frisch gekauft? Na, aici, hast, da. Hast etwas frisch gekauft? Întotdeauna după etwas, Spui, etwas frisches. Okay. Poate că ai mai auzit, etwas neues. etwas neues? Da, Chips, etwas neues? da Nu spui etwas noi. Da. Eternat. Etwas, etwas neues? Ceva nou. etwas frisches, ceva proaspăt. etwas... Uh, nicht, etwas uh, grünes, ceva verde. Da. Da? Yeah? Deci, în o ai cumpărat ceva proaspăt? Hast etwas frisches gekauft? Hast du? Hast du etwas frisches gekauft? Genau, hast du etwas uh, frisches gekauft? Și <fie> si la fel este după etwas sau după nichts. Eu nu am cumpărat nimic proaspat. Ich habe nichts frisches gekauft. Sehr gut. Ich habe nichts frisches gekauft, da? Ja? Gut. <fie> ziceam frische, cum nu se numește? nichts frisches gekauft. Da? Frisches. Nichts frisches, etwas da? frisches. Ia? <fie> yeah? Da, da. Gut. Și si cum spui ai ceva Bun, de citit. Hast du etwas Exact. Hast du etwas good zum Lesen sau zu Lesen? Aici sunt uh, ambele variante corecte. Doar că atunci când scrii zu este cu litera mică, lezen, Așa. pentru că este la fel când spui, eu am ceva de citit, cum spui? Ich habe etwas zu lezen. Zu lezen, cu l, l mic, da? Da, da. Dar, dacă spui, am ceva bun de citit, poți să spui, ich habe etwas gutes zu, zu dem zu lezen. lezen. Și în situația asta, lui mare. mare, că e dem, lezen. L Am înțeles. -cere dativ, lezen e la rândul lui neutru, că provine dintr-un verb, și atunci este tzu dem, lezen. dem, lezen. De asta -lezen. probabil că tu ai auzit ambele variante uneori. Poți să spui virgen tu esen sau virgen cum esen. Noi mergem la mâncare sau noi mergem să mâncăm. Înseamnă același lucru, numai că unul este substantiv și unul este uh, verb. Noi mergem să mâncăm, e verb. Noi mergem la mâncare, este substantiv. Înnemțește exact la fel. Când este țum, e cu literă mare. Când este țu, e cu literă mică. Am în două corecte. De asta când auzi, tu probabil că le auzi pe amândouă și le, le, le tot uh, încurci între ele. Într-una. Da. da. E important este să pui litera mare. Good. Da. Și cum spui, um, vorbitul la telefon este interzis la volan. Um, vorbitul la telefon. Uh -huh. Telefonatul. Cum să spunea telefona Tele Telefonate, telefonate. Nu nu, Ai, mai e un ver, mai folosit de atât. A, da, un telefon. Anrufen. Exact, anrufen. Anrufening. Dar trebuie să uiți auto? Asa? sau nu, Vorbitul la telefon este interzis. Androfen in auto? Mhm. Uh -huh. Ist verboten. Ist verboten, good. Uh, scrie asta pe o faie? Vorbitul la telefon. În mașină, nu? Da? Hmm? Da la volan la volan la volan este interzis interzis a, așa OK a, Își și nemțește <laughs> <laughs> Și atunci an Rufe. Acum am pierdut In mașină? Cum ai spus? zis la volan, dar te-l adună mașină. rufe in the auto In the auto In Sau auto In the auto In the motor Good Așa În primul rând, inrufen Ce este ca parte de vorbire? Inrufen e ver Nu E verb dacă spun ich muss anrufen, Eu trebuie să dau un telefon. Dar aici este vorbitul la telefon. E substantiv. Ce substantiv. Mâncatul și titlul. Da. Și atunci das anrufen. Exact. Și în ce caz este? E nominativ. -i, e. Nominativ el e timp. principal. Da? Da. Și atunci e auto este Și auto în ce caz este? în acuzativ Nu, în acuzativ ar fi dacă eu intr în mașină. Ok, și atunci. E dativ. Exact. Dar de ce? Pentru că vorbesc, e, e static. Tu, tu în mașină stai. Am regula cealaltă, da. Și este in. Este o prepoziție. In auto, exact, in dem Auto. In este, este o prepoziție care cere fie acuzativul, dacă spun eu intru o mașină, ich gehe in das Auto rein. Așa, și atunci ar fi, da, ar fi acuzativ dacă ar fi ich bine auto, ia? asta Ăsta e dativ. Atunci, în eu, da. În spațiul In dem Auto. Ist verboten, Așa atunci am putea să zicem das anrufen. Anrufen. Das anrufen. anrufen uh -huh. In dem Auto yeah. sind verboten. Nu. Nu e corect. Dacă, dacă vrei să spui așa spui di Anrufe. Adică telefoanele, telefonatele că okay. Das este singular. Telefonatul este interzis. Nu telefonatul sunt interzise. Am înțeles, am înțeles. Da? Atunci e da, pentru e numai unul singur. E unul singur, De în general vorbind, unul. Da. Die Anrufen auto. Das auto? In... Das anrufen. In... Dar anrufen in dem Auto este Good. Ok. Asta este telefonatul în mașină. Dar telefonatul la volan, știi cum se zice volan? Lengrad. Și mai e un termen. Hansiß da na trecută. Stoier. Stoier. Stoier. Nu ai auzit niciodată no. de Stoier? Nu, nu, nu, Se folosește no, Da, ca când te referi la la obiect, un cine îți spui Leningrad, E adevarat Însă la volan se spune am stoier. Am stoier. Ok. Adică, în general. Da. La volan e da, bine, să fie atent, la. la... am stoier. Am stoier. Um, și. Uh, ce mai înseamnă stoier? Stoier e trebuie să plătim la ăștia, la Impozit. Impozit. este stoier, <laughs> da, da. Diferența este de gen. Deci. Dacă e uh, diștoier, este impozit. Diștoier. Iar okay. das stoier este volanul. Okay, wow. Da? De asta da. este la volan an dem stoier. Am dem, Stoier. An dem, an dem. An dem. Stoier. La volan. Și de asta. Sau un loc de an dem, spui am. Am. Am ștoier, la volan. Am ștoier. Am ștoier. Darman nicht anrufen. Nu ai voie Anruf. să telefonezi. Să-l telefonezi, da. Ia? Yeah? Oh. Da, no, e un pic mai complic, mai așa, mai germană curată. Da, e, zis, e bine să, să auzi cumva și astea care sunt A, Sigur, germană. sigur. Yeah, yeah. Am ștoia. Normal, eu aș fi zis, im auto, nic nicht telefonia. Ai, da. ai fi spus foarte corect. Da. Adică... E core gramatical. Im auto no, sau am stoyer la volan, în mașină. Good. Și uh, apropo de, de uh, stoyer, avem un verb foarte important, de fapt două care pleacă de la el. Unul se cheamă Verstoyert. No, impozitat. Înseamnă no. impozitat. Da? Deci, salariul este impozitat, da? Sau un venit, sau un profit. Ia? Verstuiert, da? Ferstöert, da. Ferstöert. Și mai avem un verb care este bestöert. Bestöert. Ok, asta nu știu ce știu. înseamnă taxat. Deci, okay. cu, cumva, același lucru, dar uh, uh, uh, salariul tău este impozitat, nu este taxat. Însă, dacă aduci o piesă din uh, China, Aia e taxată, nu este impozitată. Da, așa e. Da? Și atunci e bestoyer. Best nu știu dacă folosiți voi, probabil că nu, nu aveți acolo, undercvele bestoyer, se cheamă a taxa la sursă. Adică acolo unde da, a fost... Nu, nu folosim. Ca idee, știi? Deci să, să faci o diferență, cum să spun, asta e mai mult o diferență contabilă, probabil că nu ai nevoie în viața de zi cu zi, dar să știi că este o diferență între fair și bestoyer. Bestoyer. e a taxat da, și unul e impozitat. În esență ți-au bani amândouă. Ia? Yeah. Ok. Fragen be Nu. Ok. Acum, apropo de de toiert ăsta. Aici e un, un caz interesant în limba germană. Verbele, mă rog, există unele verbe care ah, au... Scuze. Care au, care au niște particule în față. Unele sunt detașabile, de exemplu, uncommon, vasiz uncommon. Venit. Nu. Uh, uh, ca verb, uncommon. Am venit. Uh, ar fi aveni, că e infinitiv. Da, aveni. Și common. Vine. Nu. Tot la infinitiv este, tot aveni. Tot veni. Și atunci e o diferență între ele. Uncommon înseamnă a sosi. A ajunge. Bine, sensul e pe acolo. Dar e o diferență între a sosi și a veni. A sosi exact momentul ăla. Da? Da. Și a veni bine. Exact. Sau avem uh, uh, verbul uh, Anmahan. Fați-ți an A face. Mm -mm. Și mahan? Tot a face. <laughs> și cum spui uh, eu aprin lumina? das <laughs> Licht An. an an an an ich mache das licht an an da deci verbul este anmahan. Ok. și atunci ai adică e corect Ich mache das licht an așa se spune das licht an eu deschid an. lumina dar dacă eu deschid fereastra ich mache das fenster auf exact când deschizi fereastra ușa este aufmachen auf da. Când deschizi lumina este anmachen. Când anmahen. Uh, da? Sau când uh, când închizi lumina este ausschalten. Sau ausmachen, ausschalten, ausmachen. Dacă când închizi fereastra este? Zumachen. Zumachen. Ich mache zu das Fenster zu. Machez o Fenster închisă, da, Da? Deci amândouă verbele și anmachen și ausmachen înseamnă a deschide, dar lucruri diferite. Și sigur mai avem și verbul „öffnen”. Öffnen. da. Asta e la magazine, practic. Nu, și fereastra poți să o deschizi. Și fereastra, da. Öfnen, da? Astea se numesc particule detașabile. Pentru că se duc la sfârșitul verbului. An. Da. Zu, da? Aus. Și întotdeauna... Cum? Exact, abholen. Pentru că avem verbul holan, ce înseamnă holan? A lua. A nu, înseamnă a aduce. A aduce. Iar up, holan, înseamnă a lua pe cineva și a aduce aici. Da, și atunci... Ich hole I holle, mine, pachet up. Uh, ich holă. I hole, ich hole pachet up. Pachet ce. Uh... Da, da, da, da, da, da, pachet. da, pachet. Eu ridic pachetul, da? Îl iau de unde e el și l-aduc în Good. Cum spuneam, astea sunt verbe cu particulă detașabilă. Adică particula se duce la final. Și întotdeauna verbele astea au accentul pe prima silabă, pe asta detașabilă. de este abholen, nu este abholen sau anmachen, anmachen. Anmachen, aufmachen, zu machen. Accentul este întotdeauna pe particula care se mișcă. Da. Good. Mai există însă niște verbe la care particula nu este detașabilă. Okay. De, de exemplu, o particulă care nu este detașabilă este B. Beșprohan. Beșprohan. Dar verbul este? Spre. Le amestecat. Adică pune la infinitiv. I, nu. nu. Nu știu cum e la infinitiv. Besprechen. Besprechen. Besprechen, nu? Da. Deci avem verbul sprechen, care a vorbit. Da. Dar mai avem și verbul besprechen, Ce înseamnă besprechen? Bešprehen, nu știu cum e la infinitiv. Înseamnă da-se a Da, înseamnă, a uh, înseamnă a discuta. A discuta, da. A discuta, dar uh, sprechen pur și simplu înseamnă a vorbi și Poate să nai aibă niciun rezultat. Besprehan însă înseamnă că discutăm și s-a luat o decizie. De-aia uh, probabil că ai auzit Besprehung. da. Asta înseamnă ședință. nu? Da. Adică discutăm și stabilim ceva acolo. Da. Nemții iubesc cuvântul ăsta. Ich bin in beșprehung. Ich kann nicht. Nu pot acum, că într sunt într-o... Într <laughs> sunt într-o ședință acum, da? beșprehung. <laughs> telefonul l tare. Da, bespreche Genau, asta înseamnă că trebuie să discutăm ceva, știi? Nu doar să vorbim da. Fără nicio Nu sunt vas, bespreche Trebuie să luăm o Exact, exact <laughs> Ok Acum um, Particula asta B Cum am spus? Vezi că nu-i dat așa Nu spui b ich spreche uh -huh. B Ich bespreche Ia? Yeah? Da, așa -i. Și din acest motiv, accentul nu este pe B, nu este besprehan, ci besprehan. La urma. Nu-i pe ea. Și întotdeauna așa poți să-ți dai seama dacă un verb este cu particulă detașabilă sau nu. nu. Dacă accentul-i pe ea, e detașabilă. Dacă nu, nu. Am înțeles. Bun. Și o să facem cu ăsta, cu câteva exemple cu B ăsta, pentru că el e un verb interesant. El trans, adică modifică un verb, uh, cum să spun, eu? induce un obiect asupra căruia se desfășoară acțiunea. Sună complicat, dar o să facem imediat un exemplu ca să vezi. Cum, cum spui, uh, eu uh, pictez un uh, câine. Foarte bine. Da, hunde der derhund. Ich male einen Hund. Ich male einen Hund. Einen Hund. Eu, eu pictez un câine. Un câine. Numai că în românește nu este o diferență. De exemplu, tu ai spus acum că ai o foaie de hârtie și desenezi un câine. Da. Dar dacă tu desenezi câinele, îi dai cu vopsea pe blană, <laughs> în românește spui la fel. Eu pictez câinele. Nu? Da. E în nemțește, este o diferență. Okay. De asta limba germană este foarte precisă, dacă o stăpânești. Poți să spui exact ce vrei. Ce? Și aș spune, ich bemale den Hund. Ich mală den Hund. Deci, dacă pui be în fața verbului, indică faptul că acțiunea aia se desfășoară direct asupra obiectului. Și practic se întâmplă. Se întâmplă pe el. Deci, că ele, dacă spuneam ihmală de den hund, nu desinesc pe el. Îl iau pe el drept model, iau o imagine de-a lui. Dacă spun ich de exemplu, când tu spui, când vrei să dai cu vopse pe perete, spui ich bemală Da. Că dacă spui ihmală divan, divand, cineva înțelege și face un tablou cu peretele. Am înțeles. Înțelegi, cum zic? Deci B, ăsta, indică faptul, se cheamă complement direct, indică faptul că se, acțiunea se desfășoară direct asupra obiectului. Asupra obiectului. Good. Și cum spui eu uh, lipesc vaza pentru că este spartă? Oh, să lipesc. Știi sigur. Se spune kleben. Ich no, Și la vaza, vaze. Di vaza. Ich di vaza. Ich di vaza. Pentru că și e în... spartă. Ich klebe di vaze. Mhm. Uh -huh weil yeah. gebrochen ist weil sie bei die vase sie sagen weil sie, sie? hm uh -huh. no weil sie gebrochen ist genau weil sie gebrochen ist oder în cazul ăsta eu aș fi spus ich klebe die vase weil zi kaputt ist vai zi kaput ia ja? kaput am stricat ăica adică, da vai zi kaputt ist ich klebe die vase good însă dacă lipești o etichetă pe vase sau un acțipild sau ceva pe ea Înțelegi? Okay. Spui Ich beklebe de De asta Am când, zis când zis lipești un, un timbru pe o scrisoare este Ich beklebe de briefmarkă. Nu ich klebe. Ich beklebe. Ich beklebe. Că... Că... Am înțeles. O, Ia? La început sună cumva complicat așa, dar întotdeauna când auzi particula asta B trebuie să te gândești că există un obiect care este implicat? De exemplu, cum să spui, cum spui eu răspund acum? Ich Foarte bine. Dar dacă îți spun eu răspund la întrebare. Ich beantworte. Exact. Pentru că ai obiectul la care răspunzi. Da. Ich beantworte an defragă. Uh, an defragă. Da? De ja? Înțeles. ales. Wow. Da, vezi, chestia ăștia chiar le folosesc în. Mai mă întreabă ce faci, pe be antwortet? Da da, da, da, trebuie, trebuie să răspunzi, trebuie să spui că răspunzi la e-mail sau răspunzi la cerere sau răspunzi la ceva. Exact, exact. Dacă spui be Da. Nu, nu, nu poți să spui ich be Ei, nu? Că trebuie Te să îi spui ich antwortet. Dacă spui Așa. ich be antwortet, așteaptă să spui la ce. Bine, dacă se înțelege din discuție, știe că lucraie la un e-mail, e clar, evident. Da, da, Dar strict gramatical, da. beantwoord implică faptul că spui la ce? Am înțeles, atunci ești pe un vorte de e-mail. Am înțeles, deci trebuie să spun la ce? Exact. Am înțeles, am înțeles. Good. Um, Și cum spui uh, eu sunt invidios? Ah, invidios, invidios, invidios. Invidios se spune naidish. Ich bin neidisch. Ich bin neidisch. Sunt gelos. Sunt invidios. Okay, yeah? Ich bin neidisch. Asta nu am auzit. Nu le ai auzit niciodată? Neidisch? Nu. <laughs> păi se folosește, că n ai cum să spui altfel pentru situația asta. Dacă, sau ci, El e invidios. eri ist neidisch. Yeah? No, no, no, nu l-am auzit. Efectiv nu l-am auzit. Poate fi alt cuvânt pentru asta. Că asta că e cel mai, mai folosit. Neidisch. Se poate, dar nu știu. Și nu, acum nu, nu îți spun ceva în germană. Fii atent dacă să traduci, ce zic. Aha. Da. scrie și simultan, da? Pe pe foaie. Așa. faine zind neidisch. faine zind neidisch. Mm -hmm. Și al doilea rând, while sie... they sie... nicht mai MEINE WERTE HABEN MEINE verte, HABEN mm -hmm. Ce-am zis? Mein Feinde, nu stiu ce. Feinde. Feinde Feind înseamnă dușman. Dușman, ok? Dușmanii mei sunt invidioși mm -hmm. pentru că ei nu au valoarea mea. Exact. Dușmanii îmi poartă pică că nu au valoarea mea. <laughs> Asta înseamnă mea. Yeah? Mai ne fain de Asta ca să-ți minte cu naidish. Yeah? Fain de, ok. Și fain de asta nici pe asta Fain de. Păi nu, nu prea e cum sa spui altfel. Fain de unul, fain de sunt mai mulți dușmani. Da, da. da inamici nici Nu si fain de nici naidish. Mă mie. Good. Um, și cum spui. Uh, știi cum se spune grabă? Cum spui oh. fără grabă? Spui caine aile. Caine aile. Caine aile spun ca ai stres, de obicei. Da, ca ai stres, fără stres, da. Dar ca ai ne aile înseamnă uh, fără grabă. Dar sigur cunoști verbul ich be mich. Mă grăbesc. No, sincer, nu. Ich be mich. No, Atunci, be mich. ăsta notează-l că e irrelevant. Cum se scrie? A? B? Sau? B? A? Um, nu, nu, nu, fără A. A, fără a. B? M? E? E? Încă un I, E. Doi de. I e. I, L, E. I, L, E. Și cu unul la da. urmă. B. -le. B? -le? Nu. Deci, acum scrie puțin mai jos, încă un cuvânt și ne revenim de la ăsta. D. Aile. Okay. D. Aile. E. Aile. Ok. Ăsta înseamnă grabă. D. Aile. Așa. Dacă luăm ăsta, Așa, îi punem un B în față devine cel de sus. B island. Dea pronunție este B island. B island, că B-ul ăsta e atașat. Și zich be island, că e reflexiv, eu mă grăbesc, sich be island, înseamnă a te grăbi. Ich eile mich. Ich be mich Mă grăbesc, da? Dar vine de la die island. Nu, măcar puțin Deci, Nu, die aile die island înseamnă grabă. Grabă. Grabă. Da? Și Zic B island, zic island înseamnă a te grăbi. A se grăbi. A se grăbi. A se grăbi. Da? Zic B island. Zic B island. Așa am scris. Good. Vezi? Același B din față. Da. Un a. alt a. exemplu a. în care mai apare ăsta. avem der ton. Der ton înseamnă ton, da? Iar betonen. Știi ce înseamnă? Beton în nemțește? să betonez. Nu, nu, betonan. Nu știu atunci. Înseamnă a accentua. Uh, okay, nu știu. C -c Când auzi că ceva este betont, adică e accentuat, e, e important, e, e, accentu e scos în evidență. Dar să zici betont. Am, da. Am înțeles. Okay. M-am scris și pe -și cuvinte care chiar nu le-am le folosit. Poate să le fie auzit și să trec. Dar de obicei, în ultima vreme, când aud câte un cuvânt care nu știu, tot timpul întreb, egal cine are, Da, da, întreabă că. <laughs> și scrie-le pe ceva. Le scriu, le scriu, fac aici listă cu. Pentru că din când în când să ne mai uităm peste ele, pentru că să nu se întâmple, să nu scriu un sens sau să nu se întâmple ceva, și să-l minte, greșit. Să le. din când în când să le repetăm. Exact. Um, și încă eu ceva voiam să mai spun cu b asta. Uh, cum spui încărcător de telefon? La de Deci La de Deci încărca E? Laden. Laden. Da. Um, dar uh, tu de fapt e cum să spun destul de Incorect așa că nu încarci nimic acolo. Nu, nu pui ceva. De exemplu dacă încarci o vasculantă. Atunci încarci. Da. Și atunci de pentru da. situația avem verbul B-laden. da. Când încarci un ceva. Da. C încarci obiectul, avem pe B. La telefon e numai ladan, când ți-am spus. Sunt niște procese chimice. Nu, nu, nu încarci, nu pui nimic, efectiv. Nu, <laughs> Înțelegi? Exact. Păcând la un camion, ai beladen da? Sau o remorcă. Și apropo Amin. de asta, știi cum spui, a descărca? Ausladen. Entladen. Entladen. Entladen. Entladen. Dar se poate și Ausladen. Poți mă? să spui și Ausladen, da. Dar Ausladen uh, uh, e diferența de perspectivă. La Ausladen iei ceva din camion, descarci un pachet, dar s-ar putea să mai rămână. Am înțeles. Păi când la Entladen lei ai dat pe toate jos. Și gata. Da, Entladen da. e din perspectiva șoferului care descarcă. pe când Ausladen e ladă da, s Iau ăsta din camionul de la curier Și el pleacă mai departe Nu le-am luat pe toate da, da, da, da, Asta e diferența de tot. perspectivă De asta ziceam eu că limba germană e foarte precisă Verbul este exact ăla Și de asta este foarte recomandat Să înveți cuvintele Într-o propoziție Adică să nu, adică da. nu ți minte Enladen sau Ausladen a descărca Pentru nu, că, că a, nu știu să exact a descărca În alte situații nu mai e tot ăla Așa e mai bine ți-i minte, îi hladă, dar aus. Și atunci ți minte că, ok, dau pachetul din camion, e ăsta. Da, da, da chiar că... Idee, ce, altfel de unde exact, stai. că atunci când îl ai într-o propoziție, e sigur corect. Da? Sau cu, cum mm -hmm. era la cu Malen, Malen, în Românie, și toate a picta, a vopsi. Dar unul e Malen, da, altul e Bel Belmal. Da? Dacă vrei să și câinele. gut. <laughs> Dar astăzi chiar am avut, acum mi-am amintit, dar nu mai am la -am timp. Dar spune, De, ce probleme o avem? Chiar l-am întrebat, întrebat ce înseamnă. De duckboden is ausbaufähig. Uh -huh. Duckboden asta știu ce e, că e acoperișul. Dar nu am știut ce e. Uh, uh. Is ausbaufähig. Așa? Păi, uh, sparge-l în bucăți. Ausbau. Deci asta e, a, put, ai, put, poți să construiești practic, înțeleg eu. Ausbaufähig. Uh, aus, Ausbau. Da, adică, să, să, Ausbau se traduce prin extindere. Ei, am înțeles. Înțelegi? Am Iar fehich, ce înseamnă fehich? Nu știu. Fehich se traduce clar printr-un cuvânt apt. Apt. apt. Capabil. Apt e fehic, okay? Deci, da. Dachbau înseamnă că este apt pentru a fi extins. E, e în stare să țin o structură se mai poate construi pe el, probabil, că ăsta era sensul, nu? Da, co -colegul, colegul, șeful da. meu mi-a explicat că mai poți să construiești ceva Exact. În exact. Sus, în exact. Tot, cum zice. Asta înseamnă fake. Este de exemplu, poți să spui uh, ich bin für diesen Job fake. Adică eu sunt capabil pentru slujba asta. Adel, sunt în stare, sunt, știi, sunt apt pentru slujba asta. Înțeles, am înțeles. Dar nu numai la persoane, ci și la un acoperiș. Adică are o structură un... suficient de rezistentă încât să ducă, să, să, să țină ceva. o extindere, o ceva. O... Da, vezi mult mai simplu cât te întrebe pe mine decât te întrebe la. Bă, Da. da. poți să construiești. <laughs> ok, am înțeles. Mersi. De exemplu, dacă spun ihbim <laughs> farfehic far este sunt apte de conduc. Exact, adică sunt în stare să conduc. Sunt, sunt uh, în stare, da. da. Sau sau farun feric din contră, farun fehic. Nu, nu sunt în stare să conduc, sunt Şi băut, sunt, sunt deci, obosiți. Asta înseamnă sunt apt. Exact, fehic. Fehic înseamnă apt, în stare, da? Capabil. Am înțeles. Și de aici avem un substantiv fehicite. Fehicite care înseamnă uh, capacitate